Allahu Rabbi alamin. Walakibatul Mutaqin, laa adzwan illa al albalimin. Wassallamu ala ashraf alambiyai walmurssalin, wa ala alihi wasahbiyajma'een. Jadi sebenarnya kalau di komfort, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, pada hari ini, mit Abbas al-Nasani Tage von Fatwa al-A'imma al-Najdiyya in ah, äh, Timbuktu zusammen gemacht, الحمد لله. Und ich glaube, wir sind bis zu dem 18. Teil angekommen. Also hier haben wir 14 oder 15 Teile und dort auch drei vier Teile ja? und jetzt in Charo Tala machen wir weiter dort, wo wir stehen geblieben sind, weil ehrlich gesagt, äh, also man kann mit mit der Achila, man kann nichts vergleichen mit Achila. Und ich habe irgendwie vorgehabt, wir werden auch mit der Verdauer nicht aufhören, bis wir nicht alles durchhaben. Und in der Zwischenzeit wird jeder eine sozusagen eine Hausaufgabe bekommen, die er macht in Shaloutala, die er schreibt, kannst du im Internet suchen, druckst du das aus Wer keinen Drucker hat, der soll es auf USB bringen in Shaloutala Aber es wird, es muss was getan werden. Wallah. Alas, barik Allah fikir. Malzum, kita melihat, inshallah wa ta'ala, es geht, seperti bi bi'ublich, um also Fataway Manajdi. Es geht um etwas, Tauhid, um Shirk, und es geht um etwas, um die Ahkam, die etwas damit zu tun haben. Barik Allah fikir. Zum Beispiel, heute werden wir, inshallah wa ta'ala, erwähnen, die Worte, oder damit beginnen wir, inshallah wa ta'ala, die Worte von Sheikh al-Islam, Ibn Taymiyyah, rahim Allah ta'ala, لقد بيّن تعالى أن من دأ من دون الله الشركاء فليس معه إلم ليس معه إلا الظن والخرص والظن المقرون بالخرص هو ظن باتل غير متابق للحق فمن جأل الملائكة والأنبياء وصائت يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم جلب المنافع ودفع المضار مثل, مثل أن يسألهم ويسألهم Gufran al-dhanub Wahidari al-kulub Wa tafriju al-koroob Wa saddi al-faqat Fa huwa kafirun bi-ijma'i al-muslimin Ha, Shaykh islam ibn Taymiyyeh Allah subhanahu wa ta'ala Erklert ganz genau Also in seinem Heiligen Buch Oder in der Sunna des Propheten Alayhi salatu wa salam Ha Das derjenige Der Andere Ruft Ha Der andere ruft, nehmt Allah subhanahu wa ta'ala in seinen Bittgebeten, in seinen Dua, ja. Wenn wir sagen, rufen, dann meinen wir damit, dass jemand nicht kommt auf, er kommt uns blöd und sagt, ja, es gibt in der arabischen Poesie, es wird oft erwähnt, ja, Amr, ja, Khalid ibn Walid, ja, Amr ibn al-Az, schwing dein Schwert gegen die Kuffar, und so weiter, und so weiter, naja. Das ist was ganz anderes, ja, sondern wir reden jetzt was von, von ja, in Dua, dass du von jemand etwas verlangst, was nur Allah subhanahu wa ta'ala dir geben kann. Ja? Es gibt zum Beispiel ja, صلى الله عليه و سلم دينه فنيك. Oh, صلى wo bist du? Ja, صلى الله عليه و سلم دينه فنيك. al Quds al Sharif, um die Juden. Der heilige, gesegnete Quds ist voll mit Juden. Ja? Denn die Sura und so weiter und so weiter, sie haben Schmutzig gemacht und so weiter und so weiter. Das ist ja keine Dua Ja? aber wenn du wenn du wenn du sagen würdest ja Salahuddin Dhin oh Allah ja, in deinem Bit gebet und dass du ihn rufst und von ihm etwas verlangst was nur Allah subhanahu wa taala geben kann ja? bist du Muslim geworden beidmal ich mein, Muslimin äh, Also Allah subhanahu wa taala erklärt uns ganz genau dass derjenige andere der andere oh Allah subhanahu wa taala ruft oder ihm Partner beigesellt ja, im Partner Baya Gesat Subhanahu Wa Ta'ala Der hat kein Wissen darüber Er hat kein Ilm über das, was er ruft Er hat kein Wissen über das, was er sagt ja? Er hat kein Wissen Ein Muschrik Hätte er Wissen Wenn er wissen würde, dass er damit aus dem Islam Ausgetreten ist Dass er damit er Mit der Sache, die er gemacht hat Dass er überhaupt kein Muslim ist Und dass er in Jahanam landen wird Er wird es nicht machen ja? Und Shalau wa ta Ta'ala, wir werden zu dem Kapitel kommen Ilm und Jahanam dass wenn jemand kommt und sagt, ja, die Juhal, keine Ahnung, irgendwo in Tschetschenien oder die Juhal irgendwo in Pakistan oder Tschetschenien in den arabischen Ländern oder Tschetsche oder die Juhal in, äh, habe ich gesagt, Juhal in äh, arabischen Ländern oder Tschetschenien in arabischen Ländern. <lacht> also, die Juhal in den A arabischen Ländern oder die Juhal in irgendwelchen A afrikanischen Ländern, wo Muslime leben, wie zum Beispiel Somal oder Sudan oder Mali oder Ägypten zum Beispiel, oder wo Sufismus verbreitet ist.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 äh, überhaupt nichts außer wann, ja, äh? und Harbs, äh? er hat nichts außer was, äh, Vermutungen, ja, äh? und Vorstellungen, und, er will etwas, aber ohne, ohne Wissen, ist das Blödsinn, stell dir vor, du willst jetzt, keine Ahnung, du stellst dir unbedingt vor, du bist, äh, du würdest auf einem anderen Planeten leben, du bist etwas, was ist, der? äh, äh? eine eine eine Vermutung, eine falsche Vorstellung. Wann ist, wenn du etwas glaubst, da? Ja? ja, in diesem Fall, wann ist, wenn wenn du etwas glaubst, wenn du vielleicht überzeugt bist, ja? Aber es ist wirklich das Gegenteil. Du liegst in einem Tal und die Wahrheit ist in einem anderen Tal. Aywa allahu fikum. Äh und dann sagt er äh huwa dhannun batilun ghayr mutabiq lin hak. So ein Wann, dass du etwas denkst, aber du hast keine Beweise dafür. Vorstellungen. Auch wenn, du, wenn wir sagen, du bist überzeugt. Wie zum Beispiel die Sufis bei uns. Unsere Sufis. Unsere extremen Sufis. Ja? Ich kenne auch einige persönlich. Das sind äh, Duat, Ulema. Ja? Die sagen öffentlich. Wallah, ich werde euch vielleicht irgendwann mal ein Video sehen. Das ist aber, äh, bei Maulid, wo sie Geburtstag vom Propheten feiern und die Kassai lesen. Er sagt, Wallahi, ich bin überzeugt, Dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam jetzt gerade hier mit uns sitzt und ist stolz auf uns, er hört alles, was wir sagen. Ja? Und dann gibt's ja so eine Strophe, ihr kennt sie ja, in Mawlid. Ja? Und jetzt stehen wir alle vor dir, ja so und alle stehen auf und stehen auf den Beinen und singen, Allahumma salli ala sayyidina und so weiter und so weiter. Ja? Ah, so etwas gibt es, Wallah, ja und so zum Beispiel dass der Glaube dass er überzeugt ist dass der Prophet jetzt sitzt und hört und mit uns singt diese Gesang was wir singen und so ja ha? ha? oder wir singen die Chöre merhaba merhaba jedul hüssein merhaba so singen sie ja ha? vergessen <lacht> Sie nicht das <lacht> ja und klopfen klopfen klopfen und rüber gehört Peter fliegende Gruppe fliegende Gruppe hier mal fliegende Gruppe hier mal Ja, ja, das wird Kadirov sein, aber er wird in im fliegen. <lacht> Direkt Flug nach. Was gehört? Derk al-Asal min al-Nar. Nein, nein, wegen der Gruppe. Ah, die, Schuyur, die, die Sufis, extrem Sufis behaupten, dass ihre Schojuch fliegen können. Und das ist auch möglich mit der Hilfe des des Scheitane und, und der Jin. Ja, also dieser dieser von diese Vorstellung, diese Überzeugung ist Batil, wenn es keine Beweise gibt aus Koran und unsuna dafia, fman jael al malaikah wal imbiah, wassaita yadahuum, watawkelu alaihim, wyesaluhum jalba al manafiy wa daf daf al madaar, mithli an yesaluhum ghufran al zannu, wahida al kulub, watafriz al kub, wassad al fakat, fahu kafinu biyishman muslimin. Asal dia ni kedai malaika, dia di engel, di antara, di Allah subhanahu Was sagt Vermittler? Jeder Ohum, er ruft Sie oder er verlässt sich auf Sie. Du kommst zum Propheten und sagst, ja, Rasulullah und rufst den Wittesten und ihn und du verlässt dich verlässt dich auf den Propheten s. a. s. Allah. Ich habe den Propheten gefragt, das wird er wird das schon für mich bei Allah checken. Er wird das schon für mich bei Allah machen. Wie zum Beispiel, dass du kommst und sagst, ja, Tuba. Tuba, Tuba ist auch ein einer der Namen vom Propheten s. a. s. Die Sufis sagen Tuba oder Yasin oder ja diese die sagen das bedeutet Muhammad ja Muhammad wieso sagen sie nicht Alif Lam Mim oder Alif Lam Ra wieso nennt man den Prophet noch nicht so nein Tuba und Yasin und was gibt's noch Al Mohin ah ja? Ta ha sie auch Ta -ha, sallallahu alaihi was ist ja, aber dieser Tafsir, das Alif Lam Mim Yasin Ta ha Qaf äh, -ha, ja, das diese äh, Buchstaben Ja-Muhammad bedeuten, dieser Tafsir ist falsch. Dieser Tafsir ist falsch. Merkt euch das? Barakallahu. Fikum. Ah ja, wo sind wir stehen geblieben? Ja, dass er sich, dass er die Malaika oder die Propheten zwischen sich und zwischen Allah als Vermittler stellt oder sich auf sie verlässt. Äh, er ruft sie, dass sie ihm, oder er bittet sie darum, dass sie ihm einen Nutzen bringen oder dass sie von ihm einen Schaden entfernen oder etwas, was ihm nicht gefällt. Zum Beispiel, dass er sagt, äh, dass er ruft Gufrana äh, Dhanu, er bittet einen Melek oder einen Propheten, dass er ihm die äh, Sünden verzeiht, oder Hidayatul Qulub, dass er die Herzen rechtleitet, oder dass er die Steffrijul äh, Qulub, dass er die Kerb, was ist Kerb? Kerb Kerbunavim. Ah, Kerb ja Habibi, mal tadel. Kerb ist eine eine große sorge ha eh? eine ein, ein großes problem du bist in ein dings geraten nennt man das, subhanallah äh ein problem in eine, in eine katastrophe bist du geraten ha eh? in eine zwickmühle ha eh? weiß dass er dich da holt äh, und dass er dir äh, wie sagt man das bei steht ja eh? feru kafir und bi muslimin so eine der all diese Sachen von jemand anderem verlangt außer von Allah nicht von Allah sondern von jemand anderem ja egal wer es ist auch wenn das der Prophet Ta ist so ein ist kafir bei allen muslimen du gehst jetzt sagen wir mal nach medina okay was ist mashrua was ist mashrua was ist vorgeschrieben das du sagst es ist mashrua dass du sagst salam alayka ya rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh salam alayka ya abubakr salam alayka ya umar خلاص das was Du kannst noch dazu sagen, ja, äh, ja Siddiq ja, oder ja Omar al-Farooq, Emir al-Mu'minin, aber das war's. Du hast sie um nichts gebeten, du hast nichts von ihnen verlangt, du hast sie nur begrüßt und bist weiter gegangen. Aber Leute, die sich dort stellen und sagen, ja, Muhammad, ja, Rasulullah, wir haben ein Problem, bei uns zu Hause, es gibt keinen Regen, es gibt kein Wasser, es gibt meine Kinder sind krank, meine Frau ist krank dies, das wir haben. Und, äh, ha? Du schüttest das Her dein Herz beim Propheten, alaihi salatu wassalam, aus, na, um etwas von ihm zu verlangen. Etwas zu verlangen von dem Propheten, was nur Allah dir geben kann. Der Prophet kann dir nichts geben. Der Prophet kann dir gar nichts geben. Nichts. Das, was er dir geben konnte, hat er dir gegeben, als er noch gelebt hat. Das ist die Offenbarung Allah, subhanahu wa ta'ala, Quran und Sunnah. Danach, Allah, nichts mehr. Du kannst nur zu ihm sagen, äh, Salatü Vassalamu ala Rasulillah. Äh? Dieser Salam wird zu ihm äh, überbracht, egal wo du, wo du dich befindest. Du musst nicht kommen und sagen, äh, ja Habibi, du gehst dieses Jahr halt, bitte grüß mir den Propheten. Salim li ala Habib, Sallallahu alayhi wa sallam, grüß mir den Propheten. Das ist Bida. Wieso machst du das? grüß ihn doch selber, sag äh, assalatu wassalamu ala rasulillah die Malaike überbringen ihn dass von der Herkasse ne ja. versteht ihr mich? es gibt Leute, die schreibt ganze ganze Nachbarschaften und Mohammed und Omer und dann kommt und sagt der Rasulullah, ich hat gegrüßt Mohammed und Omer und, äh, und eine Liste von 100 Leuten ja Verstehst du mich? Was ist bitter? Es ist nicht. Es ist erlaubt, dass du schreibst Namen auf einen Zettel. Zum Beispiel du gehst jetzt Hajj oder Umrah, dass du schreibst die Namen äh, der Brüder, damit du sie nicht vergisst. Ah. Okay? Und dann kommst du dort also beim Essen. Du erwähnst deinen Namen, sagst du oh Allah helfe Bruder so und so. Er hat dieses Problem. Allah weiß sein Problem. Ah. Leite den und den recht. Leite denen den Recht von meiner Familie oder von meinen Kollegen. Oder, ha? Verstehst du nicht, Barikala Fikur? Damit du, das ginge Inshalot ala. Oder dass du sagst, allgemein verzeihe äh, aus deiner Gnade und Barmherzigkeit und Großzügigkeit verzeihe all den jenen die, die ich kenne von den Muslimen. Alles. Das könnte auch gehen, so eine allgemeine Eivanturat. Das <todak> ist klar alhamdulillah rabbil alamin tayib dan saqti shaykh al-islam ibn taymiyah faman ja'a baynahu wa bayna allah wasa'id yad'uhum lamma saqti muhammad ibn Abdul al-wahhab rahimahullah malish faman ja'a baynahu wa bayna allah wasa'id yad'uhum wa yas'aluhum ash-shafa'ah wa yatawakkalu alayhim kafara ijma'an deswegen jeder der allah einen vermittler nimmt ihn ruft er ihn bittet er um fürsprache und auf ihn, und sich auf ihn verlässt, so eines kafir, bil-ijma, also Ijma'en, mit der Konsens, bei allen islamischen Gelehrten, ohne Meinungsverschiedenheit, unter den Gelehrten. Barakallahu fikum. Es gibt diese, al sag weiter. Ich sag lieber nicht. Na der Vater. Ich weiß, wenn jemand Uh, zum Beispiel wo wir haben laufen Allah uns versagen, so es gibt zum Beispiel, es ist nichts passiert, es ist was passiert, man er sagt zum Beispiel, warum ist das? Wie? Zum Beispiel, wenn es ist was passiert. Es gibt so Leute, die sagen zum Beispiel, warum ist das? Wie was? Warum war? War ist das? Was? bedeutet in der Arabischen Sprache? Was? Das gleiche wie ja. ja was? Ist, äh, ist ein ein Hilferuf? Ha? Ein Hilferuf. Dan ha? fliegt man dann von der Galilion raus? Natürlich fliegt man von der Galilion raus! Wow Ustaz! Oh Ustaz! Wenn es was passiert ist... Das das Gleiche, wie du sagst, Ya Rabbi! Um Gottes Willen! Ha? Allah bewahre! Ha? A'udhu Billah! Mek Allah uns beschützen! Waah! Wow. Ha? Oder wenn... Als Muattassim... Muattassim Billah, einer der islamischen... Äh, Kherrscher, einer der islamischen Khulafa, Ja, als eine Frau ja, von den Kuffar so erniedrigt worden ist und äh, gefangen genommen, was hat sie geschehen? Wa Muattasimah, O oh, Muattasim, wo bist du? Muattasim er das gehört habt. Muattasim ist der islamische Herrscher und was ist der? Er ist, er hat Verpflichtungen gegenüber der islamischen Ummen. Er, wegen einer Frau hat der ganze Armen mobilisiert und hat den Kuffar Krieg, Krieg erklärt wegen einer Frau. Wer weiß? Die Frau ruft ihn. Äh, er ist der islamische Herrscher, oder nicht? Und er ist lebendig. Und er kann dir helfen. Ist das er Schirk? Nein, nein, es ist nicht Schirk. Bei Sachen, die je, derjenige, den du rufst und bittest. Äh, bei den Sachen, äh, die er dir gib, geben kann. Also die Sachen, die, die, die du von ihm verlangt, verlangst. Äh, was ist damit? Das ist erlaubt. Dass ich zu dir sage, komm, bring mir das. Oder hilf mir bei dem. Oder... Alas, aber du rufst beruang Jibril, jika Jibril, kom und hilf uns. <lacht> Allah, Ustaz. Ja? Katastrophe, dieses Shirkjah. Und wenn jemand sagt, äh, wow, Ustaz, oh, Ustaz, huh, hilf, ruf einen, einen, einen Ustaz, bedeutet in iranischen Sprache Lehrer. Lehrer. Ustaz ist Lehrer. Alas, ich bin übrigens auch ein Ustaz. Alas, ja? Alas, Du kannst mich dir anrufen und sagen, ja, Ustaz, das Das wäre nicht Schirk. Aber einen toten Menschen zu rufen, ja, ist das? komm mal vorbei oder guck zu uns oder blick. Ja, nur sowieso, Ustaz. So. Das ist Schirk. Ja. Ah, das ist eine Sage das Schirks. Ohne Wenn So ein verstehe, aber mal Habibi, ich sag dir was. Wenn wir sagen, etwas ist Kufr oder Schirr, dann sagen wir immer, derjenige, der es macht, ist Kafir oder der ist Muschilin aber wenn wir zu einer bestimmten Person kommen, okay? Das wir sagen, wie Imam Ahmed sagt, jeder der sagt, Koran ist erschaffen, er ist ein Ungläubiger. Er ist ein Kafir. Aber irgendwer wird kommen und sagen, Koran ist erschaffen. Schau die ganzen Blätter und so, das ist ja äh, das ist ja nicht ein, ein Teil Allahs, das ist eine eine Schöpfung Gott, hä? Äh? Dann werden wir sagen, ist kein Kafir. Verstehst du mich? Er sagt ja nicht, die Worte Allahs Allahs Worte sind nicht erschaffen, er hat sie ausgesprochen, subhanahu wa ta'ala. Oder? Alles, was ein Teil Allahs ist, zu seinen Eigenschaften, ist nicht erschaffen. Allah konnte nicht reden, und dann wollte der Koran sagen zum Propheten, er hat begonnen zu reden, er hat sich selbst die Eigenschaft angeeignet, erschafft. Das ist offensichtlicher Kufr. Aber wenn jemand sagt, nein, Allah hat gesprochen, das, was Allah sagt, sind Allahs Worte. Aber der Koran, Er kennt keinen Unterschied zwischen Koran und Mushf. Koran ah. ist das, was drinnen steht. Aber das Buch, was die die die Worte Allah trägt, die die die Buchstaben und Tinte und so, dieses Buch nennt man Mushf. Ah. Von arabischen Souf. ist ein Blatt. Okay? Suhuf sind Blätter. Souf von Ibrahim und Musa. Ah. Blätter lesen. Aber wenn man das alles zusammen tut in ein in ein uh, Wie nennt man das Buch? Nennt man das Moschaf. El-Muhim. Wir haben diese Person nicht, wir haben nicht gesagt, er wäre ein Kaffir. Ganz im Gegenteil, vielleicht ist er, MashaAllah, besser als wir alle. Aber diese Sache ist ihm entgangen, hat Blödsinn gesagt. Oder jemand kommt und sagt, wow, das wow, ist eine offensichtliche Aussage des Schirks. Okay, dann kommt jemand, dann kommt jemand, äh, irgendeiner, der sagt, wow, das, kannst du Arabisch? Ich sage nein. Was bedeutet dieses Wahustars, wow was du da gerade gesagt hast? Wir, hier, hier, wir reden jetzt von einzelner Personen, aber einzelne Personen, diese Regel gilt nicht. Sie gilt nur, wenn die einzelne Person bekannt und da ist. Verstehst du mich? Das ist der Unterschied zwischen was, zwischen Kufur, Takfir, Alam, der allgemeine Takfir und Takfir einzelner Personen. Viele Leute kommen und das ist Management von von, von dass wir, wenn wir nicht sagen wollen, Murgia, oder aber zumindest von denen, die, die schon was von Irja haben. ja, Er kommt und sagt, nein, du kannst nicht sagen, dass jemand der Kafir ist, der sagt, Koran ist erschaffen, bis du, es, bis du es ihm nicht erklärst. Sondern diese Regel, wo hast du das? In welchem Buch hast du das gelesen? Ja? Bei Taten des Kufrs und Aussagen des Kufrs ja? ist der Teqfir am allgemein. Jeder, der es macht, ist ein Kafir. Aber dann kommt äh, Omar oder oder keine Ahnung Ahmed einen, den wir kennen und der begeht die Tat, ja? Und dann schauen wir, was in seinem Fall ist. In seinem Fall persönlich. Aber bis dahin jeder der sagt ist Kafir, dann kommt und sagt, oh Allah, ich habe das gesagt. Jeder der sagt, wow, stasi, ah, er ist nicht ja? Kafir, dann steht einer von uns sagt, oh Allah, ich, ich sage das manchmal. Sagt was bedeutet wow stasi? Ja, Er sagt, bei uns sagt man, dass wenn man sich wundert, wie zum Beispiel Subhanallah oder, dann sagen ja, wow, Ustaz, das? oh, Ustaz, das? Du rufst niemand Hilferuf, ha? Der was ist der der der wem gebührt einzig und alleine dieser Hilferuf? Wem? Allah Subhanahu Wa Taala, ja ya Allah, ja ya Rabbi, ja ya Metin, ja ya Qawiya, Aziz, ja ya, ja ya Rafour, ja ya Rahman, ha? Allah Mustaan, das. man sagt ja, Allah Ich habe das. Wow, Ustaz, das ist offensichtlich der Kuffer. Also mach das nicht. Weil wenn du es machen wirst, das, und jemand der Queer über dich macht, dann bist du selber schuld. ja? Yeah. Weil du war wow, Ustaz, das sagt nur jemand, der Arabisch kann. Ja, Aber gut, dass wir es wissen, es gibt viele, die nicht Arabisch können, aber das sagen. Ja? Bei uns gab es so einen verrückten Hoja. Ein verrückter Hoja. Es gab Probleme in der Moschee. Ja? Und was wollte er... Äh, Was wollte er sagen? Also er wollte sich beschweren vor der Jamaa oder oder er wollte sagen äh, Oh mein Gott, ja. Zum Beispiel bei uns gibt's. Ich weiß nicht, ich glaube auch, auch Albaner benutzen dieses Wort und Mazedonier auch, ja. Wenn sie wenn sie äh, Dings. Äh aufgebracht. Nein, sind. wenn sie auch wenn sie nicht aufgebracht sind, sondern äh, weil wenn sie sagen wehe mir, ja. Wenn sie sagen wollen wehe mir. Zum Beispiel Serb oder Mazedonien. Ich glaube auch manchmal, wenn sagen: Kuku, Kuku, Mann, Kuku, ha? Ah? Wer wir? Ha? Ah? der kommt, steht auf und sagt: Kuku, Kukuljare ya Suleiman, wer wir ruft den Propheten, beschwert sich bei ihm. So, oh mein Gott, schau so, dir das an. Inne, inne, inne, inne. Das solche Bauernschädel, die, die, das von irgendwen haben. <lacht> Er wollte zuerst was sagen. Was, was ist los? Äh, Wer das macht, ist ein Kaffee. Die ist ein Muschelig. Wie geht's dir? Mir geht's gut. Ich klopfe auf das Holz. Man, wenn du, wenn du, man muss auf Holz klopfen, weil <lacht> das so eine gilt das nicht. Ich glaube, du du meinst, dass du meinst, du meinst, dass du meinst, Das, ja. ist ja. Klar, das ist offensichtlich. Schick. Warum? Weil das ist eine, ein, das ist die die Religion der alten Heiden. Muschikin, Heiden, Heiden, ja. Heiden bare Kalavikum gewesen. Die haben geglaubt, dass der Gott hat, Gott, die Gottheit der Gesundheit im Holz ist. Ah, und wenn er sich über für seine Gesundheit bedanken wollte, hat er auf das Holz geklopft. Heutige Leute klopfen auf alles, <lacht> auf Marmor, auf Kopf, <lacht> auf Kopf. Ja, wenn jemand klopft, sagt, klopf auf dein Holzkopf. Du, Holzkopf. Das ist offensichtlich das Schiff. Okay? Ja. Aber wenn jemand das macht und so, was ist mit dir? Wieso machst du das? Jemand, der betet natürlich. Jemand, der... Ja, und diese Sache ist von Jahiliah geblieben. Was soll das? Was sagen mir nur, was das bedeutet. Ich kenne viele, viele, die... Okay, die machen es in Schallotterra nicht mehr. Aber wenn man sie fragt, was ist das? Er weiß es nicht. Er weiß es nicht. Er... Ja. Ja, ich klopft aufs Holz oder so. Er weiß nicht, was er gemacht hat, aber er hat eine Tat des Schurks begangen. Er ist ein Jahil. Verstehst du mich, Barkeeper? Deswegen, wenn jemand zu ihm sagt, dieser Muschi er klopft aufs Holz, er ruft seinen Gott, seine Gottheit, der der der Gesundheit aus den Bäumen raus, einen Ta'ghut. Wenn jemand ein ihn macht, der Kfir über ihm macht, er ist selber Schuld. Verstehst du mich, Barkeeper? Wenn jemand kommt und sagt, Allah hier ist ein Kfir, der auf Holz geklopft, ich werde ihm nichts darauf sagen. Ich werde ihn nicht verteidigen. Ich sage, wie wie wie wagst du es? Sogar aber ein Bruder kommt und sagt: Ja, mein Vater ist Käfer. Nur zu attackieren. Wie wagst du es, über deinen Vater so zu sagen? Weißt du, was bedeutet äh, Eltern im Islam? Und ich sag nur, dass du dann beginnen, sofort weißt du, ja? Wie ein Muslim seine Eltern behandelt im Islam. Was ist das da? Das ist das eine mit dem anderen. Einen, die Eltern wirst du gut behandeln egal ob ein Kafir ist oder Muslim deine Mutter oder deinen Vater wirst du immer gut behandeln egal ob ein Kafir ist oder Muslim oder nicht? sehr klar, aber das hat mit dem nichts zu tun wenn ein Kafir ist, dann ist ein Kafir ja? und von wo soll ich wissen? du kennst ja deinen Vater besser als ich du weißt ob dein Vater betet oder nicht du weißt ob für deinen Vater wie sagt man das? Tauhid Uhid ein Fremdwort ist ja? Firman Muhyid, Firman Muslim, istilah itu kan Frembword. Allah itu kan Frembword. Rasulullah itu kan Frembword. Quran, Sunnah, ja, das berita, das puasa, das is, kan Frembword untuk Firman Muslim. Tapi untuk Firman Jahil, itu adalah Frembword. Jadi, jangan jahil. Heißen. Jahil saja. Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? Faham? <lacht> was ist mit der Satz ja. hier ha? und die ah. A ha. also, ha? was ist los? Subhanallah Ich <lacht> habe eine Frage. Es gibt zwei verschiedene Arten von Frieden, also von, was auf deutsch oder ungefähr Bedeutung übersetzt wird. Was so habe ich das verstanden. Ich wollte dich fragen, was der Unterschied auf Arabisch ist. Zum Beispiel Allah subhanahu wa ta'ala sagt, wer nicht mit dem regiert oder mit dem Also was ich als als Offenbarung herabgesandt habe, ist ein Frevler. Frevler? genau. Und aber umgekehrt gibt es auch zum Beispiel Dinge, äh, wo jemand sagt, das ist ein Frevler, aber trotzdem ist er ein Muslim. Ja. ja. Was ist der Unterschied im Arabischen, dass derjenige, der frevelt, weil er nicht, ist damit ein Kerl für, weil ja. er nicht? Verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, dich, was du meinst. Was dieses Thema, dieses Thema, Bruder, ist äh, ein großes Thema. Okay. Ja. Und wenn wir jetzt darüber reden würden, würden wir uns nichts bleiben von den 17, 16 Minuten, die uns in der Übung Aber in diesem Fall, äh, wir gucken nicht auf die deutsche Übersetzung, weil ja, die, ja, die, mit, ja. die interessiert uns nicht. Ich ja. wollte das Salamische ja. Wort wissen. Ja. Genau. Äh, in einer Ayah sagt Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَعَنْزَرَ اللَّهِ فَاُولَٰئِكَ هُمْ هُمْ الْكَافِرُونَ Diejenigen, die nicht mit dem Regieren was Allah für den Barth hat, das sind Kafirun. Ha? هُمْ هُمْ هُمْ الْكَافِرُونَ Mit Alif und Lam. Okay? In der zweiten, Humul-Fasikun, sie sind Sünder. Mhm. Und in der dritten, Humul-Walimun, sie sind Ungerechte. Okay? Wenn okay. El-Fasik oder El-Walim El El-Walimun kommt mit Elif El-Lam, äh, mhm. dann ist das, meistens bedeutet das im Koran, wenn ich überall der große Koffer. Okay? okay? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, وَالْكَفِرُونَ äh, هُمُوْضَالِمُونَ und die Kafirun sind echte Walimun weil wenn mit Elif Elam kommt und dann inshallah eines Tages wenn wir dazu kommen obwohl diese Sache ganz klar und deutlich ist nur dem Murji ist es nicht klar und deswegen begehen sie Kufr und Schirk und kämpfen an der Seite des Kreuzes so ist sie sind sich wahrscheinlich überhaupt nicht bewusst das tun sie sagen wir kämpfen für unseren Herrscher unser Herrscher ist Amin und Umin und Allah hat befohlen dass wir in Gehorsam sind Ja? Und der Herrscher kämpft unter, der, unter dem Kreuz gegen Islam und Muslime. Und sie stellen sich mit ihrem Herrscher unter dem Kreuz und kämpfen mit den Kreuzrittern gegen Islam und Muslime. Diese, diese Kämpfer, für für sind Kreuzritter in Wirklichkeit. Aber Ihnen er ist es nicht bewusst. Kreuzritter mit roten Tüchern, mit weißen Gelabien und mit Bart, Aber Kreuzritter. Ich habe den Brüdern letztens erzählt, ja? wie die Mufassirun sagen. Ja? Einer, der sich zum Islam bekennt, ha? er ist manchmal Jude und Christ und er weiß es überhaupt nicht. Er ist sich gar nicht bewusst, dass er Jude ist oder Christ. Ha? Du kommst zu einem und sagst, erst du Jude. Du er sagst, ich, ich bin Muslim. Du sagst, ja, das hattest du wohl gern. Oder du sagst, du bist ein Christ und ich er sagt, wie? Ich bin doch ein Muslim. Sagst du, ah, du hattest es wohl gern, aber bist du nicht? Weil Allahs Mann Allah sagt, wemni yatawlehum minhum, wer von euch Sie als Soldaten, ja, ja. Also ja, ja. Liebt sie, kämpft mit ihnen zusammen, unterstützt sie im Kampf, ja, und so weiter und so weiter gegen die Muslime. Welche Humanheit gehört zu ihnen? Du kannst dir ruhig sagen, du kannst die afghanischen Soldaten zum Beispiel, die afghanischen Soldaten, okay, die gegen die Muslime kämpfen, zusammen mit den äh, Besatzungsmächten. Dann kannst du ruhig sagen, diese Afghaner sind Christen und Juden. اوكي كان فإنه منهم فننين ها كل الاخرين اللي زي مرتدين زي هشامه überall لا ده استاذ استاذ في الاسلام ما فيش كنيسه وين نيجي بعدين شلختها من اثبت وصايه بين Kelwasaiti lati takkurnu bainan muluki wal-ra'iyya fa hua mushrik Das, was hier gemeint wird, sagt Sheikh Islam Ibn Taymiyyah Rahimah Allah Ta'ala Also mit dieser Regel, wenn wir sagen, der, der zwischen sich und zwischen Allah einen Vermittler nimmt, ok? Wal-Meksudu Huna Hier ist was damit gemeint? Ayywa, dass derjenige, der äh, bestätigt, dass es zwischen Allah und zwischen den Geschöpfen, zwischen den Menschen es gibt Vermittler Ok? Ok? Wer so etwas bestätigt, wie zum Beispiel Vermittler zwischen, ein, zwischen den Königen und der Reihe, also die, das Volk. Ja? Es gibt Vermittler zwischen König und zwischen Volk. Der König geht ja nicht selber auf die Straßen und sagt, ja Leute, macht dies, macht das. Ein König macht das nicht. Ein König sitzt in seinem Palast und er hat seine, wo seine so Minister. Du machst das, du machst das, du machst das und dann kommt einer. Rrrr. Meine Damen und Herren. Die königliche Hoheit sagt so und so, oder nicht? Erzähl das. <lacht> ah, aus den vielen Filmen von Robin Hood. Allah ums Dan. Ja. Wer der Käse der Sherif Sherif von Sherif von Sherif von Nottingham. <lacht> ah, Sherif von Nottingham. Sherif von Nottingham. Almohim, Wer so etwas? Es gibt einen Vermittler zwischen Allah und zwischen den Menschen. Dass sie sagen, Allah ist wie ein König. Auwubillah, du kannst ja nicht zu Allah kommen. Oder dass wir, dass wir sagen, wie die Muschikin sagen, du kannst ja nicht direkt zu einem König rein, sondern es gibt Vermittler, du musst zu ihm und die ihn bitten und so und dann geht er zum König und dann. Äh? Verstehst du mich? Du bist zu. Wer bist du, dass du direkt zum König kommst? Äh? Verstehst du mich, Brüder? Vergleiche Allah Subhanahu Wa Taala mit welchen Königen? Ah, derjenige, der so etwas behauptet. Es gibt jemanden, du musst dich zuerst an ihn wenden. An deinen Scheich oder an deinen Ustaz oder, oder an irgendeinen verfluchten Teufel. Ah, du wendest dich, wendest dich an ihn und er bringt dich zu Allah näher. Das ist der Schirk, der Muschrikir. Wo? In Mekka. Damals zu der Zeit des Propheten. Und das ist der Schirk, der Muschrikir heute in unserer Zeit. Franki Sufis. Ya, Sheikh, Ustaz, Sheikh, Ustaz, Sheikh, Sheikh, Sheikh, Sheikh. Alles dreht sich um Sheikh. Subhanallah. Alles. Bei den Rafida. da. Alles dreht sich um Imame. Imame, unsere Imame, die kennen alles, die wissen alles. Wenn du was willst, geht so, Imam, Imam, Imam. Wie berat ist Imam? Subhanallah. Hasbun Allahu. Fahua Muschrik. So einer ist Muschrik, der so etwas behauptet, oder bestätigt, dass so etwas Bel ist. Belhada dinul Muschrikin ubadul awthan Bel as-sug as-sura di religion de mushrikin di anbet ba awthan de are gipsen der statuen kano yaqulun innaha tamaathilul anbiya'i was-salihin wa innaha wasa'it yataqarrabuna biha ila Allah ta'ala wa huwa ash-shirk alladhi ankarahu Allah 'ala an-nasara ha unli mushrikin haben gesagt sie sagten diese statuen Diese Statuen, das sind die Statuen der Propheten und der guten Menschen, ja? und die sind die Vermittlung oder die sind die Vermittler, ja? durch die sie an Allah subhanahu wa taala näher kommen. Ja? Das ist der Schirk, den Allah subhanahu wa taala den Christen äh, vor, vorwirft. Vor, kann man das vor, vorwerfen? Nein, vorwerfen. zuschreiben, zuschreiben, vorwerfen, ihr wisst, was ich meine. Vorwerfen heißt beschuldigen. beschuldigen. Aber vorwerfen klingt mir irgendwie, er wirft ihnen etwas vor, sie sind aber davor... Wie sagt man das? Entschuldigung. Entschuldigung. Sie, sie sind... das stimmt nicht. Ein, ein Vorwurf von der Beweise. Allah subhanahu wa ta'ala, wenn das aber bedeutet, dass sie sagen, ihr wirft es vor denen, Allah wirft eh... Verurteilt die deswegen. Ah ja, ja. Was hast du gesagt? Zuschreiben. Zuschreiben. Zuschreiben. Ja, geht alles inshaAllah, wenn ihr wisst, was ich meine. Na, ja? Allah Subhanahu wa Taala, Sie dafür verurteilt und und äh, beschuldigt Sie, dass Sie das machen und er äh, wirft Ihnen das vor, dass gerade diesen Schritt machen Sie. Sie haben jemanden zwischen sich und zwischen Allah genommen. Na, ja? und das ging, das war, das war noch am Anfang. Na, ja? aber dann wurde dieser jemand der Sohn Gottes und dann wurde dieser jemand plötzlich der Gott persönlich. Und dann wurden all diejenigen, die mit dem was zu tun haben, selber Vermittler. Und nicht nur das, sie hören nicht damit auf, dass wir sagen, diese, diese, diese Heiligen im Christentum, okay, diese Heiligen, drei Könige oder irgendwelche anderen Heiligen oder keine Ahnung irgendwelche anderen Heiligtümer, äh, die, die sind, die, denen hat man den Heiligtum ausgesprochen, man hat sie zu Heilig erklärt. Ja? Wegen ihren vielen Ibadat und weil sie so gut waren und so weiter und so weiter und so weiter. Ja? Aber das war damals. Das war damals, als ihr Christentum aufgeschrieben worden ist und das war's. ja Sie hören nicht damit auf, sondern immer wieder wird jemand selig gesprochen, er wird heilig erklärt. Ja? Wer war letztens heilig erklärt? Ja, nach seinem Tod, aber wäre es normal, oder? na nach ja. jeder nach seinem Do das erste der Leviticus war der er gesprochen wurde irgend so ein Papst ab oh. Johannes Paul den haben sie selig gesprochen <lacht> jeder zweite hat uh, oh, no. so Johannes Paul der erste zweite Leviticus welcher 55 auf, auf <lacht> selig <lacht> gesprochen <lacht> wurde <lacht> die Teresa die, die Teresa <lacht> <Theresia, die, lacht> ja. da wie die, <lacht> ja. die heißt seine kleine Nonne ja ja die vielen Armen geholfen hat und so weiter und so weiter Allah ums sag ich da wurde ich zuerst gesagt mir. Was meinst du das? Was meinst du damit? Äh uh, Zenta Anton Thomas Reza Allahahmatullahi alaykum. Sag doch doch die Wohlstellung wenn du wenn du Allah darum bittest, ah? Uh, Duokt ein Prophet z.B. wenn du Allah darum bittest, dann ist es wieder. Okay? Weil niemand hat Recht bei Allah Subhanahu wa taala. Was sind die Menschen, dass du dass du sagst, oh Allah, ich bitte dich bei meinem Hodja. Oh Allah, ich bitte dich bei einem Hodja. Es ist bitter, weil dein Hodja ist niemand. Ja? Oder ich bitte dich bei meinem Schäf. Ist niemand. Du darfst Allah bitten bei deinen Taten, die du gemacht hast, weil die sind wirklich das Einzige, was dir hilft oder schadet. Sonst niemand kann dir helfen oder schaden. Deine Taten sind die, die dir helfen oder schaden. Okay? Damit darfst du Allah bitten. Und du darfst den U Ruf äh, bitten mit, mit seinen Namen und Eigenschaften okay, aber wenn du sagst, ich bitte dich bei, bei Propheten, das ist Bida, diese, diese, diese, du hast wartet, das ist Bida, okay. Der der den damals, die nicht gesagt, von Nein, die haben gesagt, ja, Rasulullah, du, dich, von dir wollen wir, von, von dir an Propheten, von dir, von dir, Allah hat sie, sie haben ihnen gebetet, dass sie bei Allah gut, dass sie bei Allah ein gutes Wort für sie einlegen. Zum Beispiel die heutigen Muschikin, sie sagen nicht, ja Allah, ich bitte dich, ich bitte dich, <gibere> mir di des Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. das ist eine korrekte Dua Ya Allah, geweremian mir sifat von Rasulullah. Untuk von Rasul. Anda tahu Allah mengatakan di sifat Rasul ah? Allah mendengar doa itu. Rasul tidak pergi ke rumah. Tetapi anda berkata, Rasulullah tidak pergi ya Allah mendengar doa itu. Rasul tidak pergi ke rumah. Tetapi Allah mendengar doa itu. Rasul tidak pergi ke rumah. Tetapi Allah mendengar doa itu. Rasul tidak Allah mendengar doa itu. Rasul tidak pergi ke rumah. Tetapi Allah mendengar doa itu. Rasul tidak pergi ke rumah. Tetapi Allah mendengar doa itu. Allah mendengar doa itu. Rasul tidak Verstehst du, du hast den Propheten gebeten, aber da hast du ja, im ersten Fall Allah gebeten, um etwas. Weil der Prophet kann nicht Shafah machen für wen er will. وَلَا يَشْفَوْنَ إِلَّا لِمَنِرْتَبَى لَهُ Oder? Und die machen die, die Ahle Shafah, die Leute, die Shafah machen dürfen. Das sind die Enbiya, die Propheten und Salihun und gute Menschen und Melaike werden Shafah machen und Shuhada werden Shafah machen. Ja? Ja? Diese Geschöpfe dürfen Shufa machen. Aber mit wem? Mit dem, mit dem Allah zufrieden ist. Also wer darf Shufa machen? Der, mit dem Allah zufrieden ist. Und für wen? Für den, mit dem Allah zufrieden ist. Nur derjenige, mit dem er Rida hat. Also Zufriedenheit. Allah und Ustaan. Und dass Allah zufrieden ist mit dir. Der Prophet kann dir das nicht geben. Der Prophet kann dir... Zeigen, was sollst du machen, damit Allah mit dir zufrieden ist? Aber dass er dir sagt, Allah, ich gebe dir die Zufriedenheit Gottes und dadurch bekommst du meine Schafe und so weiter und so weiter. Daraus wird nichts. Und wenn der Professor mir jemand von den Sahaben gesagt hat, der jetzt der, der jetzt rein kommt, er ist von Ahlul Jannah. Und der der jetzt rein kommt, der ist von Ahlul Jannah. Oder derjenige, der das und das und das macht, ist von Ahlul Jannah. Okay? Das ist alles durch Offenbarung. Der Professor hat nicht gerne verteilt, wer mehr möchte. Das das macht Allah was, so meine Der Prophet ist was. Wem er antik, wem er hilft, wem er antik. Er redet nicht. Von sich aus, von seiner Hauer, von seinen Gelüsten. Ja, er redet, was er möchte. Ja, und er befiehlt. Ja, wenn jemand macht. Äh, so und so, macht so und so. Ja, wir machen sieben Mal siebenmal Tawaf und Kaaba. Ja, wir machen das so. Ja, sieben ist eine schöne Zahl. Ich mache sieben. Welche ist deine Lieblingszahl? Ja, Freitag, der 13. <lacht> ja. Was, welche ist deine Lieblingszahl? Das, ist, das hat damit nichts zu tun. Allah hat offenbart und der Prophet salam hat weiter, weiter an uns gegeben. Versteht ihr mich? Barakallahu alayhi wa sallam. Und Wallahi hat seine, seine Aufgabe, äh, Also besser konnte sie keiner machen. Ja? Keiner von den Menschen konnte die die äh, Aufgabe besser fühlen als als wir Alih Salatu Wasalam. Er hat für diese Sache sogar gekämpft Alih Salatu Wasalam, im Jihad und wurde gefoltert und hat geblutet, Alih Salatu Wasalam. Hat Waffen getragen für die Sehne Allah. Ja, Alhamdulillah, Rabbi alamin. Und die Leute die die heute dem Islam helfen wollen. Was tragen Sie? Sie tragen Malboro in der Tasche. Malboro hier. Ich kann mich erinnern, ich hier nicht einmal erinnern. Ich war damals, das war in den 90er Jahren. Ich war neuer hier, und der Imam war nicht da und so. Sie haben gesagt, ja, es gibt einen im ein Bart, der hat islamische äh, Madrasa studiert und so und so. Und niemand ist da. So mal hin und her. Wo ist er? Bringt sie rein. Sein Hemd war durchsichtig, weiß. Hier guckt mal Malboro raus. Danke. <lacht> Allah. Abu Malboro. <lacht> <lacht> Allah. Allah. Er ist nicht, Okay, hallo, wir Schadach hören hier. Ah, Aufgabe, meine Schababe. Okay. Okay. Wir machen das so. Wir machen es leicht. Wer meldet sich freiwillig? Ich brauche fünf Freiwillige. Sie müssen nichts machen, keine Vorträge, gar nichts. Okay. Freiwillige, fünf. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Gut. Du machst ein Referat über Sheikh Islam Ibn Taymiyya. Okay. Wer ist Sheikh Islam Ibn Taymiyya? Okay. Nicht jetzt, dass du schreibst, ein Buch du könntest ein Buch schreiben ja, aber die wichtigsten Sachen wann er geboren ist, was er gelernt hat, wie er war was sagen manche Ulema über mhm. ihn und so weiter, okay Okay. du, ja Habibi machst äh, ein Referat über über wen Ibn al-Qaim ist das schwer für dich? Ibn al-Qaim Adjawziye findest du im Internet alles auf Deutsch Ja. du machst äh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 Wo hat er gelebt? Wann hat er gelebt? Okay, guck im Internet, du wirst es schon irgendwie schaffen. Und du, ja, Habibi, du machst ein Referat über Imam, Imam al-Qurtubi, al-Qurtubi, al Mufassir, okay? Nicht jetzt zwei Tage, okay? Kurz, Biografie, das Wichtigste, was wir wissen müssen. Wissen müssen. Wofür war Qurdubi berühmt? Für was? Dafür. Ja, für... Für Tafsir. Wo hat er gelebt? Wann hat er gelebt? Hat er einen Meshub gehabt im Fiqh? Oder war er selber ein Mujtahid? Mutlaq. Er war selber Mujtahid. Er hat sich keinen an keinen der vier Messahri gehalten, zum Beispiel. Bei Sheikhul Islam ibn Taymiyya, ja? er war Hanbali. Er war kein Mujtahid Mutlaq, sondern er war Mujtahid. aber ja? war Muqayyed. Er war ein Mutschtehid, aber er hat sich an Messe Belhamberi gehalten. Falls, wenn irgendwo kam, dass die Beweise bei Messe Belhamberi falsch waren, hat er sie verlassen. Das ist, und das ist ein Zeichen, Inshallahu Teala, das ist unser Menhej. Sollte sein, Inshallahu Teala. Für den, der, der, der, der, der, der, der, der, der, der ha? E e. e. Zum Beispiel, ich sage, zum Beispiel Imam Al-Ghurtubi. Qurtubi, ah. Oder zum Beispiel Imam Al-Taberi. Oder... Keine ahnuan, Abdullah Mubarak, wazir di? Auf ein Papier? Auf ein Papier? Derjenige der? Ah? Powerpoint Powerpoint <laughs> Das naihs mit Referat, auf Papier beginn di du das duchen super Ok? Aber bitte, nimm es von den richtigen Quelle. Nicht, dass du jetzt gehst, bei irgendeiner Rafi die Quelle, wer war Mohammed ibn al-Bahab. <lacht> Wahhabiten, die haben Der getötet, Muslime zerstört. Und so, Spione, Britische, hin und her, die Zahlen was sie alles erwähnen. Ja. Einmal ist mir das passiert. Wir haben ein Referat gehabt und ich bin auf eine schiitische Seite reingegangen. Und ich lese auf einmal, dort steht, Imam Jafar نور الله وجهه وزاكت إمام جعفر بيقى الله زنكزشت متنور أشفرع لأسن ساكت يقول كيف يفرنا في السنة الزاكت نور الله وجهه إمام جعفر يرجى إمام جعفر يقول إنه سحابي جعفر إمام جعفر الله مستعان ألمه بارك الله فيكم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا الله إلا أنت أستغفرك وأتوبني بارك الله فيكم